și pe La microfon este protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute vom avea bucuria și un altul privilegiu pe care ni l-a dat Dumnezeu să ne ocupăm de cuvântul sau cel scris, respectiv un mănânc de cugetări și meditații pe marginea versetelor noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Cu prilejul lecțiunii de astăzi ne vom ocupa prima dată de versetul 25 al Evangheliei după Ioan, capitolul 19, numai înainte de a avea aperitivul zilei de astăzi a mesajului nostru, a lecției 214, care va fi constituit din citirea unui fragment într-o carte interesantă, am mai vorbit noi despre aceasta, este intitulată Îndrumătorul Bunului Creștin, semnat de arhimanditul Gerontie Ghenoiu, tipărită cu binecuvântarea prefericirii sale Teoctis, Patriarhul României, de către editura Echtis. Cartea aceasta conține o serie de învățături foarte sărătoase și foarte întemeiate pe Scriptură, motiv pentru care poate fi considerată din perspectiva aceasta ca un manual al creștinului ortodox. La paginile 154 și 155, subtitlul Cum au pierdut oamenii starea de fericire de la început și apoi titlul Lăsata Dumnezeu pe oamenii în rătăcerea lor, iată ce am găsit scris. Dumnezeu i-a pus la încercare pe Adam și pe Eva, poruncindu-le să nu mănânce din roadele unui anume pom, pentru ca astfel să-i facă statornici în bine. Ei însă au ascultat mai mult de amăgirea diavolului decât de cuvântul lui Dumnezeu și au călcat acea poruncă. Urmarea a fost că ei s-au înstrăinat de Dumnezeu, au fost alungați din rai, au pierdut nemurirea trupească Li s-a întunecat mintea Li s-a întunecat inima și slăbit voința Și au fost osândiți să îndure oboseli, nevoi și dureri de tot felul Păcatul săvârșit de cei din trei oameni a fost mare Pentru că prin el s-a nesocotit unica poruncă Pe care Dumnezeu o dăduse oamenilor Și s-a rupt astfel cu totul Legătura dintre Dumnezeu și om Vina păcatului a trecut de la Adam și Eva la toți urmașii lor Toți au păcătuit și astfel nici un om nu se naște fără de păcat. Apoi așa cum am anunțat la titlul Lăsata Dumnezeu pe oameni în rătăcirea lor cu semnul întrebării de la pagina 155 Citim în continuare Deoarece Dumnezeu a făcut lumea numai din dragoste și poartă necontenit grijă de ea, pentru care îl numim a tot Țiitorul, nu se putea să lase pradă pierzării tocmai făptura sa cea mai de seamă de pe pământ, adică pe om. De aceea Dumnezeu a făgăduit strămoșilor noștri la alungarea lor din rai un mântuitor care să îi împace pe oameni cu Dumnezeu. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, doresc acum să atrag luarea minte a creștinilor ortodoxi asupra învățăturilor deosebit de importante cu privire la mântuire, care ni se dau de către arhimanditul Gerontie Genoiu, învățături care, rețineți, sunt validate de către cea mai înaltă autoritate a cultului ortodox al țării noastre, însăși patriarhul României prima dată trebuie să scoatem în evidență foarte puternic în ce anume constă păcatul omului, pentru ca să vedem dacă remediile care ni se dau de către unele fețe bisericești din zilele de astăzi, cum ar fi fapte bune și o serie de alte ritualuri, ne-ar putea ajuta cu ceva. Rețineți că ceea ce citim în cartea aceasta este o învățătură pur ortodoxă, învățătură însă care este cu adevărat Întemeiate pe Sfânta Scriptură Pe acea Scriptură pe care o avem de la Sfinții noștri părinții ai Bisericii Așa cum ne-au lăsat-o Sfinții Apostoli ai Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Prin Duhul Său cel Sfânt Citeam noi deci în cartea aceasta că păcatul săvârșit de cei din tâi oameni A fost mare pentru că prin el, ascultați S-a nesocotit unica poruncă pe care Dumnezeu o dăduse oamenilor nu-i vorba aici că omul a mințit, că a înjurat, că a făcut, că a furat nimic. Ce a făcut? A nesocotit porunca lui Dumnezeu. Deci, simplă nesocotire a poruncii lui Dumnezeu a dus toată omenirea în păcat. Oare de ce atunci auzim la tot pasul spunând că eu nu sunt păcătos pentru că n-am sparcat casa nimănui, n-am omorât, n-am făcut cu tare și cu tare lucru? Dragul meu. Întrebarea nu se pune dacă ai făcut sau n-ai făcut cu tare și cu tare lucru, ci, potrivit învățăturii pe care o primim acum de la acest monah, învățătură validată de către autoritatea supremă a cultului ortodox, este următoarea. Asculți sau nesocotești porunca lui Dumnezeu? Atât! Pui tu porunca lui Dumnezeu arătat în Sfânta Scriptură Ortodoxă mai presus de învățăturile moștenite de la datinile și tradițiile omenești? Dragii mei creștini ortodoxi, să luăm seama că învățătura care ni se dă în cartea aceasta lui Gerontie Genoiu este întemeiată întru totul pe textul de la Evanghelia lui Ipuan, capitolul 12, versetul 48, unde astfel găsuiește însuși Mântuitorul. Citez, pe cine mă socotește și nu primește cuvintele mele, zice Mântuitorul Iisus Hristos, are cine l-o sândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela al v-au di în ziua de apoi. Vedeți dumneavoastră, Mântuitorul vorbește aici exact despre nesocotirea cuvântului său. Asta înseamnă că, pentru a fi socotit păcătos, nu e nevoie să comiți fapte imorale. Păcat în lumina aceasta înseamnă să nu ți seamă să nesocotești învățătura lui Dumnezeu. Ei bine, care este deci învățătura lui Dumnezeu? Care este porunca lui la faptele 17 cu 30 citim că Dumnezeu poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască fiecare în dreptul lui, nu altul pentru mine sau eu pentru altul. Dragul meu ortodox, tu acela care te muncești să faci fapte bune, să faci pomeni și una și alta, și una și alta ritualuri care n-au absolut nimic comun cu Scriptura, înțelege că prin aceasta nesocotești pe Dumnezeu și că nesocotindu-l, Vei fi judecat la fel ca și Adam și Eva Adică vei fi alungat din locul cu verdeață Dragii mei dumneavoastră care țineți cu atâta scumpătate la credința noastră ortodoxă, credință care ne vine direct de la Sfinții Apostolei Domnului și mântuitorul nostru Isus Hristos, luați aminte astăzi că dacă veți continua să ne socotiți porunca de pocăință și botez, așa cum ne-a lăsat-o însuși Mântuitorul la Evanghelia după Marcu, la capitolul 16 cu versetul 16, atunci nu vă așteptă altceva decât ceea ce l-a așteptat și pe Adam și Eva, adică alungare pentru veci de la fața lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Creatorul nostru și Făcătorul nostru, ajută-ne, Te rugăm să luăm aminte la porunca Ta și cu prilejul lecțiunii de astăzi să fim zguduiți din adâncimile noastre până când ne vom pocăi, ne vom boteza cum ne-ai lăsat Tu și apoi, prin Duhul Tău ce-L spun, vom trăi o viață demnă așa cum a trăit-o și Domnul Isus Hristos spre slava Ta și mântuirea noastră veșnică. Amin. Cine-ar putea să-ți facă parte De viața cea de moarte? Cine-ar putea? Cine-ar putea? Iisus îți spun și sigur știi fost, dar este viu, el putea, putea. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire iubiți ascultători Vesetului 25 din Ioan capitolul 19, unde astfel găsim scris Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Isus era deja pe cruce și aici ni se spune că lângă crucea lui stăteau aceste femei. Procesul și răstignirea Domnului Isus au fost o furtună vigilioasă, un uragan din partea satanei care a dezrădăcinat pomii, a dămat stânci și a totul în drumul ei. Numai florile au rămas. Ele n-au putut fi smulse de furtună. S-au aplecat puțin și îndată și-au revenit. Așa au fost ființele gingașe de lângă crucea Domnului Isus, Maria, mama lui, sora mamei lui. Salome, după cum găsin la Marcu 1540, apoi Maria, nevasta lui Clăpa, Maria Magdalena și Ioan, ucenicul iubit. Această citire de nume propria femeilor de lângă cruce corespunde celor mai exacte traduceri, căci nu se poate admite ca două surori să aibă exact același nume. La evrei nu se obișnuia așa ceva. Adevărații urmași ai lui Hristos se cunosc prin faptul că rămân cu el în cele mai grele clipe, adică atunci când se află pe cruce, pentru că în vremuri de liniște și cu soare mulți îl urmează. Trebuie o cernere. Sita crucii este necesară pentru deosebirea, pentru alegerea adevăraților creștini. Femeile de lângă cruce ne sunt o pildă desăvârșită de curaj și iubire față de Domnul Isus. Lângă crucea lui Isus stătea mama lui. Domnul Isus, ca fiul al omului, avea o mamă pe care o iubea nespus și ea la fel. În marea lui durere, în clipa a jertfei sale răscumpărătoare, ea era de față, neputincioasă, dar cu o dragoste și duioșie de nedescris. Ce se va fi petrecând oare în inima ei? Domnul Isus știa. Poate că și ea și-a adus aminte de prorocea lui Simeon, bătrânul de la templu, din Luca 2,35, care spunea Chiar sufletul tău va fi străpunț de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimii. Lângă crucea de pe Golgota, gândurile sunt cu adevărat descoperite. Numai Domnul Isus poate să prețuiască însemnătatea faptului că mama lui stătea lângă cruce împreună cu celelalte femei gingașe. Mama Domnului Isus, minunată, curată și desăvârșită femeie, cât de puțin se vorbește despre ea, cât de puțin este înțeleasă în durerea ei că ce-a suferit chiar înainte ca Isus să se fi născut ca om, cât de a fost ea de tulburată în curăția ei feciorelnică, atunci când îngerul a venit să-i vestească hotărârea lui Dumnezeu de a fi însărcinată. Cât a fost de greu și prin ce chinuri sufletește a trecut mai târziu, când lumea a aflat de nou a ei situație și a început să râdă de ea bagiocorind-o, până și Iosif era gata să o părăsească dacă nu intervenea puterea dumnezeiască. Cât o fi suferite în timpul cât marele ei fiu propovăduia Evanghelia în mijlocul bagiocurilor din partea multora, cunoscuți și necunoscuți, ba chiar din partea fraților lui. Dar cea mai grea durere o trăia acum sub crucea scumpului ei fiu. Frații mei, să rămânem credincioși cuvântului scris al lui Dumnezeu în toate privințele, chiar și în privința Maicii Domnului, Păstrându-l la locul pe care i l-a dat Dumnezeu, amintindu-i cu drag și cu respect numele ei. Oare nu este un păcat să nu respecti pe acela pe care îl respectă Dumnezeu? Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va depăși dreapta măsură în toate lucrurile. La versetul următor, la versetul 26 din Ioan 19, ni se face cunoscut că. Când a văzut Iisus pe mama sa Și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea A zis mamei sale Femeie, iată fiul tău Vedeți dumneavoastră îndurerile cele mai mari și mai adânci Cu trupul atârnat pe cruce Cu mâinile și picioarele străpunse de piroane groase Cu cununa de spin pe cap Cu fața și cu trupul brăzdate de rânci și de sânge Cu gura uscată de sete, de cea mai arzătoare sete Domnul nu se gândea la sine, ci la toți apropiații săi, la aceia care erau mai lângă cruce și, în primul rând, la mama lui și la ucenicul iubit, care erau chiar lângă picioarele lui însângerate. Timpul cel mai înalt din toată istoria creațiunii a fost timpul cât Fiul lui Dumnezeu a atârnat pe cruce, între cer și pământ, răscumpărând pe om și locuința lui, și fiind pildă de smerenie și ascultare până la moarte înaintea întregului cer. Ființele scumpe care au stat lângă crucea scumpului nostru Mântuitor au privit cu ochii lor prețul mare, pe care îl plătea Dumnezeu prin Isus Hristos, Fiul Său, pentru răscumpărarea neamului lui Adam. Aceste ființe au trăit clipe care nu se pot descrie în cuvinte. Dintre toate inimile de lângă cruce, inima mamei Domnului Iisus era cea mai simțitoare. văzându o i-a zis plin de iubire, arătând spre Ioan, Femeie, iată fiul tău! În felul acesta, el dezlega cu și legătura rudeniei pământești. De acum încolo, această legătură era sfârșită, trupul său de carne, care a fost alăptat de mama lui era pus pe altar ca jertfăi spășitoare Și o dă de aici înainte În grija iubitului său ucenic Ioan Mulți oameni nu pot să suporte Să stea acolo unde pătimesc cei iubiți ai lor Maria, din potrivă Nici nu se gândea că ar putea să fie în alt loc Decât acolo să fie de vreun ajutor să aline durerile Acest lucru mai ea putea să facă Dar acum nu ar fi putut să facă nici atât Putea să-i dea ceva totuși Dragostea ei de mamă Și totuși și acolo Cum s-a mai spus mai sus El era acela care dădea I-a dat un alt fiu Iar lumii întregi a dat viața sa Și tuturor păcătoșilor care se pocăiesc Le-a dat mântuirea sa când a văzut Iisus pe mama lui și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău! Fiul lui Dumnezeu în curând avea să părăsească această lume și, ca om, el se gândește la mama sa, fără îndoială văduvă, căci despre Iosif nu se mai aude nimic. Se poate că, fiul mai bătrân, murise. Domnul Iisus știa că mama lui, în durerea îndurerea ei, avea nevoie de sprijin din partea unui suflet credincios și plin de dragoste Dumnezească, așa cum era Ioan, scumpul lui ucenic, De aceea ia și încredințat-o lui. Fraților lui pământești nu credeau în el. Frații lui pământești nu credeau în el, cum vedem la Ioan 7 cu 5. Nici măcar în clipele supreme prin care trecea, ei nu erau de față. Murind, el lăsa pe mama sa în grija lui Ioan cel Duhovnicesc Pentru că numai oamenii noi știu să prețuiască valorile lui Dumnezeu Vorbind despre cuvintele acestea ale Mântuitorului pe cruce Femeie, iată fiul tău Găsim nimerit să însemnăm câteva gânduri în legătură cu Maica Domnului Ca să nu facem din ea nici mai mult, dar nici mai puțin Decât ne învață Duhul Sfânt prin cuvântul scris al lui Dumnezeu toate învățăturile și practicile din viața creștinilor, care nu sunt întemeiate pe Noul Testament, în rânduiala lăsată de Duhul Sfânt, sunt ca un copac crescut în mijlocul drumului, adică împiedică mersul călătorilor. Drumul sau calea noastră este Hristos, felul lui de-a fi, iar Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Așa cum spuneam și în citatul acela lui e Genoiu, nesocotirea poruncii lui Dumnezeu este păcat. Acesta este păcatul care a adus lumea în ruină. Tot așa și cu privire la învățătura în legătură cu Maica Domnului, orice adăugire sau orice scoatere este păcat prin faptul că nesocotim porunca Domnului măsura pe care i-a lăsat-o Dumnezeu în Scriptură. Să fericim, da, să fericim pe mama Domnului și să vorbim cu respect despre ea, dar nu ne rugăm și să nu ne închinăm ei, cum fac mulți. După învățătura Noului Testament, acest lucru este un păcat și încă nu un păcat mic. Să cercetăm Sfânta Scriptură în Duhul Scripturii, nu în alt duh și atunci vom pricepe adevărul. Așa să facem și în privința mamei Domnului Iisus. Oricine ar fi creatura nu poate fi pusă pe aceeași treaptă cu Creatorul. Mama Domnului Isus nu este mama noastră pentru că și ea face parte din trupul lui Hristos, adică din mireasă, din biserica lui. Și ea este răscumpărată tot prin jertfa de pe cruce. Avem un singur tată, Dumnezeu. Deci să nu numem pe nimeni tată, părinte sau mamă, în legătură cu viața cea nouă duhovnicească, după cum găsim scris la Matei 23 cu versetul 9. Oricine ar fi oamenii care ne învață altfel decât Sfânta Scriptură, decât Noul Testament, să nu-i ascultăm căci ne primejduim mântuirea. Amintesc din nou, nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu este păcatul cel mare care a adus pe oameni în ruină și pierzare veșnică de la Dumnezeu de la fața lui Este păcat confirmat de învățătura ortodoxă așa cum am amintit-o și la început Și cum ni s-a spus a nesocoti porunca lui Dumnezeu este păcat Așa stau lucrurile și în privința învățăturii cu privire la Maica Domnului Maica Domnului își are locul ei în scriptură Maica Domnului este unică în tot neamul, în toată istoria omenirii, prin aceea că ei a fost rânduit să poarte trupul Mântuitorului nostru, fie binecuvântat numele Lui în vecea min, dar ea are numai acest merit și numai mare. Cine îi dă un merit mai mare decât atât sau cine nu i dă meritul care îi se cuvine, ne socotește porunca lui Dumnezeu și se încarcă de un greu păcat, păcat care îl va depărta pentru toată veșnicia de la fața Lui. Cine scoate sau adaugă ceva la Sfânta Scriptură, acela va da socoteală și de sine, cât și de cei pe care i-a îndrumat în felul acesta. De luat aminte la Apocalipsa 22, versetele 18 și 19. Un teolog ortodox din zilele noastre, preot profesor dr. Grigorie Marcu, scrie limpede, citez. Despre Maica Luminii, Maica Domnului, Sfânta Scriptură, izvor al credinței noastre vorbește rar și puțin. Faptul acesta este explicabil și nu se datorește omisiunii voite a Sfinților Autorei Cărților Inspirate. Ei au notat esențialul. Rolul Preasfintei Fecioare în economia mântuirii s-a limitat la nașterea mântuitorului. În faptele apostolilor 1 cu 14, pentru ultima dată se amintește despre Maica Domnului. Ferestrele Bibliei își trag obloanele în fața pomenirii ei. Da, tradiția bisericească este mai generoasă și asocotește socotește că născătoarea de Dumnezeu a fost de față la pogorârea Duhului Sfânt. Iconografia creștină a valorificat această informație acordându-i atențiunea care se cuvine certitudinilor. Încheia citatul. Acesta este un articol luat din Telegraful Român, numărul 2930 din anul 1979, subtitlul articolul Maica Luminii. Acest articol începe cu cântarea liturgică, prea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Ibiți ascultători, să nu uităm că, așa după cum însuși teologul acesta, preot profesor dr. Grigorie Marcu, menționează prin cuvintele Ferestrele Bibliei își trag obloanele în fața pomenirii Maicii Domnului, aici ar trebui să rămânem și noi. După cum găsim scris în Evanghelia cea după Ioan, capitolul 2, cu prilejul nunții din Cana, însăși Maica Domnului, Binecuvântat fie numele în veci ca aceea care a purtat trupul născut al Domnului Hristos, însă și ea ne trimete către el la fiul ei prin cuvintele, mergeți la el și faceți tot ce vă va spune el. Ea și-a declinat astfel orice răspundere în ce privește mântuirea ca fiind singurul născut din tatăl, ca fiind fiul lui Dumnezeu și care trupește și a luat trup din ea. În relațiile noastre cu Dumnezeu, în relațiile cu mântuirea, Maica Domnului și-a declinat absolut orice fel de drept în privința aceasta și ea însăși ne-a trimis la el. Un adevărat închinător al Maicii Domnului, unul care cu adevărat o cinstește, va arăta cinstea pe care o aduce prin faptul că va asculta de porunca ei și în lucrurile în care privește mântuirea, el se va adresa direct fiului ei, Domnului Isus Hristos, și va asculta de tot ce ne-a poruncit El. Apoi să nu uităm: în ce privește închinarea, Maica Domnului n-a primit această închinare nicăieri, nu găsim pe pagini de scripturi în felul acesta, nici Sfântul Petru n-a primit închinarea care i s-a adus de Sutașul Corneliu, în Faptele Apostolului, capitolul 10. Nici măcar îngerul lui Dumnezeu n-a primit închinarea care i s-a dus în apocalipsa lui Ioan, închinare pe care a vrut Ioan să o aducă, ci toată închinarea și singura închinare se potrivește și se cuvine numai lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele lui în veci. Dragii mei, în încheierea acestui program, programului I214 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, Vă aducem încă o dată la cunoștință, ca unii care avem această însărcinare din partea lui Dumnezeu și acest înalt privilegiu, că orice nesocotire a poruncii lui Dumnezeu, așa cum ne este lăsată pe paginile scrise ale Sfintei Scripturi, atrage după sine o îndepărtare pentru toată veșnicia de la fața lui Dumnezeu. Adam și Eva, primii noștri părinți, au fost alungați pentru totdeauna de la fața lui pentru singurul fapt că au nesocotit porunca pe care le-a dat-o el de a nu se atinge de pomul acela al cunoștinței binelui și răului. Nu este nevoie să faci niciun păcat, să comiți nicio imoralitate ca să te duci în iad. Poți să ai o viață atât de curată cum au avut-o și înaintașii noștri, ieșiți chiar din mâna lui Dumnezeu. Să nu uităm că Adam și Eva erau ieșiți din mâinile lui Dumnezeu când au fost făcuți Și n-au făcut niciun fel de păcat imoral cum credem noi Cu toate acestea, abaterea de la porunca lui Dumnezeu a fost suficientă Ca să-i arunce, să-i alunge de la fața lui pentru totdeauna Dragul meu, oricât de sfântă ți s-ar părea viața ta Oricât de curată ar fi, dacă ar fi chiar tot atât de curată ca a lui Adam și Eva Aduți aminte și ține minte lucrul acesta nesocotirea poruncii lui Dumnezeu de a te pocăi și a te boteza Aduce pentru tine o pierzare veșnică de la fața lui Așa cum este arătat în marcu 16 cu 16 Și nesocotirea poruncii lui Dumnezeu Cu privire la locul pe care îl ocupă Maica Domnului în economia mântuirii Înseamnă tot o nesocotire și atrage după sine Aceleași rezultate nefaste O îndepărtare veșnică de la fața lui Dumnezeu Să facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste gânduri minunate Pe care le-am împărtășit Să aibă un răsunet puternic în viețile noastre, cei care nu ne-am pocăit și nu ne-am botezat să facem pasul acesta, iar aceia care primirea lui Dumnezeu am primit deja pocăința și nașterea din nou, să trăim de acum încolo o viață demnă de copil al lui Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt pe care pentru aceasta ni l a dat. Dorin ca mântuirea lui Dumnezeu să fie partea fiecărui ascultător iubit și ca binecuvântările sale veșnice să-și găsească loc în inimile noastre, în inimile tuturor celor la care se deschid să le primească, aducem la cunoștință încheierea programului I214 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul fie și rămână cu noi de acum și până în viață și pentru toți vecii. Aleluia! Amin!